que dino rumorosos a routadas de Historia de Galicia. O programa de hoxe aborda un tema interesante e do que agora pouco se tiña abordado, o papel das mulleres na Historia de Galicia. Un papel tan ou máis importante que dos homes, pero tristemente moito máis descoñecido. Sí, digo descoñecido porque ata o da agora a Historia estaba escrita por homes para ser consumida por homes. Todos e todas temos escoitado falarte de Dona Urraca, a quen poñen sempre de mala da película, ou de Inés de Castro, esa raíña póstuma de Portugal, a quen describiron como a gran conspiradora, ou de Mari Castaña, a mullerciña, dicían os cregos, que usou enfrontarse todo poderoso bispo de Lugo. Pero, curiosamente, tras esas negras historias escritas con más masculinas, resulta que hai mulleres que fixeron historia, e moita historia, tanta historia ou máis da que fixeron os homes. E para falar dese longo poder feminino, longo, pero tamén escurecido, oculto durante séculos, temos en que dino rumorosos a Diana Pelaz e Miguel García Fernández. Diana Pelaz Flores é profesora na área de Historia Medieval do Departamento de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Antes xa estivo vinculada ás universidades de Valladolid e de Zaragoza. Participou en varios proxectos de investigación. Na actualidade, é investigadora principal do proxecto Espazos Femininos Cortesans, Ámbitos Curiales, Relacións Territoriales e prácticas Políticas. As súas liñas de investigación viran ao redor da historia das mulleres e o poder dentro do ámbito de estudo da regionalidade medieval na Coroa de Castela. Participou, además, en congresos e seminarios de investigación no ámbito nacional e internacional. Miguel García Fernández é licenciado en Historia, coas especialidades de Historia Medieval e Historia Moderna. Traballou no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento do ACESIC e no Corpus Documental Latino Galiciae no Centro Ramón Piñeiro e como técnico superior de apoio a investigación no Instituto da Lingua Galega. Actualmente traballa como técnico superior de actividades técnicas e profesionais no Instituto Galego Padre Sarmiento. As súas investigacións céntranse na historia social das mulleres durante a Idade Media, a historia de Galicia e o património documental galego, tendo participado, ademais, en diferentes congresos nacionais e internacionais e publicado diversos traballos en revistas e obras colectivas sobre estes temas. Como vedes, hoxe temos a xente, digamos, moi, moi, moi eh, especializada nun tema do que temos moito interés en falar, que, como dicíamos ao comezo, son as mulleres. Non? Boas tardes os dous, sobre todo, eh, Graciñas por estar aquí. Sempre se di que detrás dun home é unha gran muller, pero habría que dicir que detrás dunha muller sempre está un gran home non digo porque eh, poño como exemplo pois o caso de Xoana de Castro casada con Pedro I de Castela, Inés de Castro casada co infante Pedro Portugal, logo rei Pedro I de Portugal, que se vingaría dos asinos da súa no. muller, ou Dona Urraca, non, a filla de Afonso VI e, e reina de Afonso VII, rainha de rainha de Galicia, e que ademais tivo <ríe> como amante, non, cando decimos isto dos amantes, que uh, aínda hoxe falar de amantes, non, se si un home ten un amante non pasa nada, agora xa ten un unha mulher é problemático. ¿no? Pues o, o conde Pedro González de Lara. ¿no? Que salientaría destas de, de figuras? Pois pues, eh, son figuras todas eh, verdadeiramente interesantes, mmm, tanto que que podemos correr o risco de entendelas como excepcionais. ¿no? Que é unha desas concesións que a historiografía ou a opinión pública pode conceder as mulleres no seu si conxunto. Parece unha cosa boa que unha muller sexa excepcional, pero non acostumamos a pensar que un home é excepcional, porque a historia xa, xa, pertence, non? Porén, eh, un elemento interesante que ti xinales diferentes mulleres de diferentes momentos ao longo da Idade Media, que tiveron peso tanto na corte como fora dela, eh, que todas elas parece que compartan esa característica de, de ser excepcionais, e que verdadeiramente eh, son unha norma, non? É eh, eh unha cousa coido que havería que salientar e eh, repetir ata xa saciedade non? Porque parece que sempre temos esa necesidade, no? como de que muller, que eh, quindo, mitad, que é excepcional, verdadeiramente son moitas. Entón, eh, temos unha normatividade de excepcionalidade feminina, que iso cuido que, que pode ser unha cousa moi interesante Efectivamente, eu creo que unha das, das grandes metas as que temos que chegar os que nos dedicamos a historia das mulleres é poñer de manifesto ou romper co paradigma esa da excepcionalidade feminina eh, pensar que todas estas, estas figuras, eses nomes propios que trascenderon ou que son os que máis aparecen nos libros, porque van aparecendo pouquinho a pouco, etc. son iso mulleres, mira que excepcional, tamén había mulleres con poder, pero eso son excepcionais En realidade, cando revisamos as fontes, as fontes documentais galegas, todas estas mulleres estiveron vinculadas con, con Galicia, eu creo que podemos eh, ver e demostrar que mulleres con poder, mulleres con participación no espacio público, como tuveron estas mulleres, etc., hai moitas entón, polo tanto, é, que é unha sucesión de nomes tan grandes que iso non podemos limitarnos a, é, simplemente temos un, unha acusación que a veces lle allefa a historia das mulleres de centranse no anecdótico ou centranse en casos concretos en realidad, os casos concretos son tan, tan diversos e tan numerosos como dí di, eh, Diana que eu creo que eh, temos que romper con, con iso e dicir que o nome propio de muller son moitos nomes propios de mulleres e que poñen de manifesto un protagonismo feminino activo eh, fundamental. Obviamente as mulleres en feminino, as mulleres en global non, todas nais, irmáns, fillas Eh, netas, eh, ao final, conforman o que é a globalidade, non? E todas ten un protagonismo esencial na historia, non? Pero, claro, a veces cando falamos, bueno, o poder das mulleres, a... que mulleres alentarías? Non, aí non ceis, fixo, se uns anos, creo que un libro no que participaxes vos, que era o poder de das mulleres na Galicia medieval, coordinado por eh, Pardo de si sí, pardo de Guevara, e, bueno, aí se, se, se apuntaban pues, o nome de determinadas mulleres. Por eso vos decía, digamos, digamos, as mulleres favoritas, por así decirlo, o que destacaréis. É unha cosa particular, moi persoal pero Pero cal destacarías vos da historia de, de Galicia, aínda que, insisto, cada un terá as súas preferidas, e se me diga amigo diría a miña abuela, por poñeron <risas> que tamén foi parte da historia de Galicia, non? Eu creo que é fundamental, bueno, precisamente eso de reivindicar as nosa, as mulleras da nosa propia familia porque forman a, a nosa historia de Galicia particular. Eu creo que é isto. É, é verdad que eh, cando che preguntan por figuras históricas un ten que pensar en nomes eh, concretos e é verdad que os milleros que máis eh, veñen a nosa mente, pois eu que sei dentro de Galicia non só esa urraca que tivo aquí un protagonismo importante por esas loitas con, con Diego eh, Xelmírez por exemplo eh, tamén é verdade que María Valteira que é unha figura moi interesante, pero como digo eu, moi problemática porque eu son unha persona, por exemplo, moi escéptica en respecto á identificación, por exemplo, de María Pérez e a Balteira coa María Pérez eh, identificada no documento de sobrado dos, dos monxes según esa proposta de Andrés Martínez Salazar xa do, de finais do século XIX Eu non sei se si será esa muller hai outras propostas, Resende de Oliveira que sitúa entre Sabadelle e Zona Uriense ou melloros que somos de Ourense casi nos gustaría máis que efectivamente, fora por aí María Pérez pero bueno, eu creo que hai moitas dúbidas sobre a súa figura histórica, pero bueno, unha figura que eu creo que eh, temos que eh, reivindicar. tamén me parecen fundamentais son figuras nas que estou traballando actualmente as eh, mulleres da casa, eh, as señoras de Lemos de finais do século 13 eh, porque en realidad esta é unha proposta que, que, bueno, estou traballando nela, espero presentar resultados pronto, son eh, tamén dominae, señores laicas que tiveron un peso fundamental sobre o mosteiro eh, cisterciense feminino de Santa María de Ferreira eh, de, de Pantón bueno San Salvador aquel momento de Ferreira de Pantón estas mulleres que é unha figura que se traballou por exemplo para Castela pois aquí tamén temos mulleres que sen ingresar en relixión son a cabeza eh, suprema da, eh, da autoridade e monástica. entonces mulleres que, en nome do, do conxunto da institución, con outras monxas, etc., xe, xestionan propiedades. Non había abadesas en, en Ferreira, por exemplo, ata inicios do século 14 eh, Eran as señoras de Lemos as que, eh, co poder aristocrático, etc., xercian ese poder. Creo que son figuras que tamén temos que indagar por esas outras formas de xercer o poder feminino. Evidentemente, María Castaña é outra moi emblemática de Galicia con moitos problemas documentais que eu, como sempre digo, é eh, como podemos xa ofrecer moitos datos sobre historias mulleres pero hai moito por facer, e que temos que examinar as fontes, e cando relemos as fontes aparecen eh, moitísimos datos e moitísimos eh, nomes particulares. teño especial deferencia pois por, eh, despois mulleres do século 15 como Teresa de Zúñiga, que foi a, a condesa de, de Santa Marta, que evidentemente hasta eh, exerceu como eh, tutora do fillo eh, que tivera o seu marido cunha escrava chamada Úrsula, e que é unha muller que tivo un papel fundamental que incluso entrou na Santa Irmandade. Por lo tanto, hai eh, un protagonismo, como dicimos, activísimo, non só nos espacios privados xestionando eh, patrimonio familiar senón cunha proxección pública tamén de a Sancho Dulló a Elebono para Valladolid para Mucientes etcétera é dicir son estas figuras eh, clave ou Xoana de Castro outra Xoana de Castro non casada con, con Pedro eh, I o Cruello ou Xusticieiro bueno aí xa <risa> hai diferentes eh, tendencias os máis petristas e outras tamaristas pero eh, esta outra eh, Xoana, Xoana de Castro tamén é unha figura excepcional que tivo un protagonismo clave na conflictividade da Compostela do, do século XV en ese século hai moitas mulleres, Mayor de Ulloa, María de Ulloa, etcétera, tamén son fundamentais, ou María Pimentel de Castro, que como eu eh, reivindico moitas cousas, denunciou antorreis católicos eh, os malos tratos inflexidos polo conde de, de Rivadavia, por Bernardino Pérez Sarmiento. Eh, os monarcas pedían explicacións de que esto que nos está diciendo a túa muller, que a encerrada incluso para eh, solicitar o divorcio. Nese caso, había unha ausencia de eh, descendencia masculina que eu creo que é o que levaba a presionar. Pero bueno, Como vemos, na historia de Galicia hai moitísimas eh, figuras que eu creo que eh, podemos, que temos ben documentadas porque evidentemente eh, a documentación favorece a representación das mulleres aristócratas etcétera, pero que eh, poñen de manifesto eso, o paradigma da excepcionalidade, hai que romper con el e a través da investigación de revisar as fontes, veremos unha participación moi activa moi diversa das mulleres na, na nosa historia. Coido que ademais unha das cousas importantes que temos que ter en conta que ti senalabas agora en No? Eh, en relación a esas mulleres que son nais, nice, que son irmás que son eh, aboas esa eh, conectividade que ten as, as mulleres eh, que é unha cousa tamén positiva porque podemos ver esas eh, redes, esas relacións que están a construir, relacións en chave familiar pero tamén que pode ser en chave política iso levaríanos tamén a falar de, de Raíñas, por, por suposto eh, Dona Urraca que foi, mm, xa non só un, un persoaxe fundamental sen no, no seu propio tempo se fundamental para todas as reinñas que viñeron despois porque si ela eh, non, eh, non non tiver esa capacidad de esa, eh, ese arroxo nun momento determinado para continuar a, a querer eh, gobernar por, por si sí mesma eh, a, o resto de, de reinass que viñeron despois de do, doña Berenguela e eh, mesmo Isabel de, de Castela terían moi moitísimos máis problemas, moitísimas máis seivas, eh, dende o punto de vista xurídico, eh, dende o punto de vista da costume, da memoria. O sea, xa é moi importante ter un, un precedente histórico como é tona urraca eh, máis aló de todas as dificultades que ela vai a topar Pero temos tamén esa eh, violante de Aragón eh, poñendo o punto eh, monástico de, de Ajariz. Eh, temos esa raíña santa eh, que chega Ata Santiago. É dicir, temos tamén esas relacións que dende fora de, de Galicia ou de mulleres que están fora de Galicia eh, contribúen a que o reino de Galicia estea presente nun constructo histórico moito máis eh, desenvolvido, moito máis grande que que las mesmas. Eh, penso tamén en esa Constanza de Castela, eh, filla de, de Pedro, o cruelo xusticero, o rei Pedro I de, de Castela, que retorna o que pretende retornar co seu marido eh, Joan de Gante, duque de Lancaster eh, chega ata Galicia que entra, eh, que chega ata a tumba do, do apóstolo que despois eh, consigue ter unha corte asentada en Ourense o sea, xa, eh, temos aí diferentes conexións ao longo do, do tempo que amosan esa, eh, esa relación esa conectividade en, en clave feminina que é tan importante non só a nivel familiar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 Son Carolina Casal e estás a escuitar unha pílula románica un postcat sen vernices azucrados e cuso ingrediente activo é a historia da arte Hoxe O canto das ereas Este un mundo de homes, no que nacer muller é sinónimo de ser portadora de desgrazas súas son as guerras e as victorias, seu e o poder e súas son as palabras. Circe o pracer azul, megoña Camaño. Dende todas as figuras mitolóxicas que a idade mediardou do mundo antigo, unha das que máis éxito alcanzou, tanto en a ambientes cultos como no imaginario popular, foia a das sereas. E si, sí, como podedes comprobar, no románico, nin xarria, ningún punto máis recóndito de toda a terra dento fica libre do seu encantamento. As ereas, herdeiras de Lilith, a deusa da noite na mitoloxía mesopotámica, e na hebrea e na cristián, a muller creada coa mesma materia cadán, aquela que se negou a xacer debaixo dele e se levou polo ar para fusir e finalmente a fundirse no mar para ser libre, eran as encargadas do movimento das esferas e de entonar o canto cosmos, segundo Platón e pola súa faceta musical feiticeira capaz de mover a mesma galaxia, eran concebidas como as encargadas de guiar ás ánimas errantes a toa Eternas Eternas inmontais, dendo seu salto á escena nos increíbles relatos dos autores clásicos, estes seres xívidros que co seu canto atrapaban argonautas e tentaban o mesmo mulixes, foron asimilados e a súa imaxen manipulada na cultura medieval, a igual que aconteceu co xénero a que pertencian o feminino. Relacionada dentro o mundo antigo coa natureza e co seu ciclo vital, a muller e a súa representación durante a Idade Media recolleu e amplificou os distintos atributos que selle tiñan asociados ao feminino, máis subliñando o carácter dual. Así, a muller aparece da dividida entre o pecado e a virtude, entre a que xera a vida e aquelo a sexualidades en maternidade que provoca morte. Impura por natureza ao estar irremediávelmente ligada á lúa e á súas leuacións pola menstruación, e indigna de confianza por ser cambiante como ela e polo mesmo relacionada co mundo noturno ou das emocións humanas, o amor, a tolemia e a feiticería, sobre a muller, dendo medievo, recaeu a lousa da concepción moral que aplicou sobre ela o concepto do mal pola contra do ben, persinificando sobre a súa imaxen real, ou imaxinaria a boda tentación e do pecado da carne, a lusuria, que veu tomar a imaxen de xerea. Estas doncelas, primeiro do ar e posteriormente mariña, eran mulleres dende a cabeza teu envigo, mas as súas pernas se transformaban nunha ou dúas colas de peixe. Curvadas as colas en alto e collidas cada anxúa coa súa man correspondente, a xerea traía e traía mente a muller exibicionista que, coas pernas levantadas, o seu sexo abertamente, transferíndose a humidade do peixe ao máxico burato femenino. E daqui ven o dito público e a mentira milenaria de cabaxina dunha muller ule a peixe. As imases, as astratas feticeiras e increíbes imaxes románicas con todas as súas connotacións inculcaban os principios do dogme e da orden social e ilustraban didáticamente o discurso do clero. Deste xeito, como persuasión ou aviso a mulleres gozosas da súa sexualidade, lesbia ou non, ver a Serea serviría como un recordatorio do inferno e do tormento da luxuriosa, condenada eternamente a que as serpes lle rodean a boca polos subcantos de Serea lle chucharán os peitos e lle estirparán as estranhas denda vaxina e para laicos, nobres ou reis, monses ou sacerdotes heterosexuais, lembrava o engano das fermozas voces femininas, o placer da carne e as súas repercusións, a debilidade mental, o profundo soño e, finalmente, a morte, como Circe, lle desvelara a Ulises. Cristín Pisan, a primeira historiadora coñecida na historia das mulleres, e por iso, todo unha tola, enunciaba e recollía por escrito o sentir da sociedade ante a súa rareza, que non era outra que a de ser unha muller laica, pensante e activa, fitei no espello e crimber monstro. Unha cita que é máis que unha metáfora cando a sociedade que lle tocou vivir, a medieval, foi unha sociedade masculina e as súas manifestacións culturais levan o selo da dominación, das luitas de poder e dos persuizos dos homes nelas as mulleres representadas son figuran como ideas ídolos ou enemigas e decir, en calidade das fantasías masculinas e, correlativo do tempo e dos séculos da cultura e do amplio cambio seracional o vivido por Pisán ou pola nosa María Valteira. non está moi lónse do que mulleres no século XXI estamos a vivir xulgadas e sentenciadas en calidade das fantasías masculinas como as ereas historia esa da conquista conquista digo sí. porque realmente non foi conquista Porque se si fora conquista, os galegos non se deixarían conquistar sí. do, do duque de Lancaster. ¿no? É, é, algún, é un historia moi bonita e que ainda eh, queda por contar. Xa contaremos aquí en que digo rúmeros es, eh, cando pase esta, esta serie de programas. Diana, te estudado estudiado moitísimo ao tema do papel da raíña na, na, na coroa. Eh, tanto poder tiñan as raíñas, que destacarías de, digamos, do seu papel sí, na, na coroa? Es, é un poder, é unha autoridade, é dicir podemos matizar moito no? as súas actividades, pero en calquera caso son eh, moi diversas eh, moi complesas ten un xeito diplomático ás veces, pero outras máis de, de pacificación, outras de desenvolvemento bélico podemos ter mulleres que están eh, nos enfrontamentos eh, máis eh, achegados á liña de, de batalla Miguel coñece tamén moi ben o, o caso das, eh, das mulleres que están eh, nesas fortalezas como, como lugar tenentes eh, en xeuno home propio, no, no dos seus homens, ou seja, temos tamén esa, esa posibilidade, eh, non só so como raíñas, pero tamén como figuras dentro da parentela rexa ou aristocrática, temos tamén mulleres que fundan eh, mosteiros ou que desenvolven unha política eh, monástica, religiosa moi importante, que levan a cabo viaxes de, de peregrinación, que están a moverse polo territorio porque eh, gobernar na Idade Media significa estar en movimento. Son, son reis e raíñas no eh, nómadas ou seminómadas teñen que estar en contacto para coñecer as, eh, bueno, as as dificultades, os problemas, para facerse presentes, para, para gobernar e eh, administrar xustiza, o sea, son unha gran cantidade de, eh, de actividades que todas elas xuntas forman parte de so que chamamos o que, o que definimos como resinalidade. Ese estado ou condición da raíña que está moito máis aló da eh, du, dunha cámara dentro dun palacio, de estar pechada xunto con as súas doncelas, damas, eh, a marxe de, de todo, é eh? estar na cotidianidade do, do marco político que moi complexo, eh, moi diverso, que, que ten unha contextualización moi particular en cada uno dos dos reinados, pero que mantén en calquera caso esa eh, práctica común ao longo de toda a Edade Media de representación e de axuda ao desenvolvemento do poder do poder rexio son unha figura máis e una figuraaxe cal non estamos a comprender o proceso de definición da monarquía do goberno rexio e da praxe política no seu conxunto En torno a esa digamos a esa reina hai un, uns cortesáns unhas cortesáns como era ese espazo femenino cortesán na monarquía del Si, sí, efectivamente o efectivamente o primeiro círculo desa de rede de relacións que, que manté ten eh, calquera raíña son eh, doncelas damas donas, que tamén se chaman en función de se son mozas casadeiras, como pode ser o caso das doncelas ou se xa eh, teñen unha idade máis eh, máis avanzada como pode ser o caso das, das donas que sirven tamén como exemplo porque están como a criarse todas as xuntas é eh, eh, un un xineceo, por así dicir, ¿no? que están a construir esa feminidade de eh, normativa cara ao resto da sociedade que son o modelo do que unha muller ten que ser. Eh, un modelo inalcanzable, por suposto, a medida que imos eh, baixando cara, eh, cara ao resto da, da escala social. Pode parecer tamén unha frivolidade, ¿no? como un conxunto de mulleres que están por ali todas xuntas, así como de, bueno, eh, de contarse as cousas, ás veces de, de bueno, estar a, a cantar o abordar, que son esas, esas actividades que, que temos acostumado ¿no? a, a verlas en cine, en la literatura etcétera Pero eh, tamén son un grupo de poder eh, moi interesante porque son os ollos, os oídos eh, de familias enteiras que están detrás das súas liñaxes entón eh, é importante telas, telas en conta tamén a, a elas porque están a eh, cerca, preto do, do poder da, da raíña eh, poden coñecer, nun momento determinado poden intercambiar eh, movimentos políticos políticos y eh, plantear diferentes diferentes estrategias es decir que eh, contribuen a, a mozar esa aristocracia femenina que está también en un contexto de primer alineado poder eh, que eh, desenvolven también una, una actividad importante porque están eh, junto a primeira muller do reino, que non deixa de ser a raíña consorte con, con local, é algo moi interesante para elas, mesmo que eh, está a dormir na cámara da raíña con ela, porque son as, as figuras que poden ter unha maior cercanía, unha maior proximidade cara a súa señora. Eh, a partir de aí iríamos baixando ao resto ou xerando unha rede complexa cara as cidades, cara o resto de, de liñaxes que poden estar máis ou menos longe da La corte y a partir de ahí vemos tamén como pode eh, complicarse un pouco máis no? esa, esa historia que está a trenzarse e eh, eh, que amosa tamén esa rede de, de, de relacións eh, tan complexa ás veces tamén tan silente tan eh, a, a marxe casi do que está escrito que bueno, pues que tanto nos gusta como, como historiadores pero que ás veces pois, bueno, non, non temos eh, sempre a mesma fortuna para verlo. Eu, é, sí que me gustaría simplemente engadir a, a, a isto Un, un exemplo eh, cando pensamos, por exemplo, estas mulleres da corte ou que están no entorno da raíña, etcétera, conexións con lineaxes, las que nos estaba falando Diana, hai que pensar, por exemplo, unha figura como, como é Teresa de Tábora que a, a, a muller de, de Pedro Madruga, do famoso Pedro Madruga Eh, que no fondo ela serviu de conexión entre Galicia e o que é o que é a corte sobre todo para defender o seu, o seu marido ante os problemas que está batendo ese contexto do, do reinado dos Reis católicos se foi unha muller que tivo unha proxección moi amplo máis alá desa intervención que nos fala Vasco da ponte eh, na súa na súa obra no? eh, sobre a nobreza baixo medieval galega porque incluso despois foi a Flandes acompañando a, a xana por exemplo e eh, incluso conservamos algunha carta agora mesmo non lembro a data exacta, no que xa ela retornara para aquí e eh, desde creo que era Zaragoza, básicamente envialle unha carta a a, a, Xoana, a Xoana de Castela, futura Xoana I para eh, informala de que acababa de recibir a noticia de que acababa de ter un fillo, este, este tipo de conexións, vemos esa proximidade desta galega que despós se moveu moitísimo por o conxunto do, da coroa de Castela, que intercedeu polos seus fillos, Cristóbal, etc para conseguir postos, e vemos eso unha muller concreta que desde, en realidad, Portugal, casada aquí en Galicia se manexou por toda esta corte e, e conseguiu eh, pois importantes logros, por exemplo que o patrimonio do Soutomayor eh máis ou menos se salvagardase, eh transferindo o fillo de, de Pedro Madruga a Álvaro Pérez eh a Álvaro de Soutomayor por exemplo. Esta, esta muller podería ser un, un exemplo. Pero, bueno, queda moito por traballar e ver aí o papel que teñen os galegos, e eh, as mulleres galegas, nessas cortes, sobre todo eh, nesa baixa idade media onde parece que a monarquía está máis ausente físicamente, o que, eh, como xa temos indicado en algún traballo conxunto, non quere dicir eh, que, que Galicia non tibera uns monarcas e eh, que non os tibera moi presentes e non se fixeran presentes, posiblemente non físicamente, pero si sí a través de documentación, etcétera, etcétera. Historias do Xabarín Un microespazo da historia de Galicia polo actor e divulgador Abelino González Hai tempo Antonio M. Fraga Publicou un chio no que contaba o que lle parecía a historia a unha aluna de segundo da eso do barco de Valdeorras. Dicía: non me gusta estudar historia, Confúndome. O final sempre é un tipo que peleixa con outro tipo por un cacho de terra nun século calquera. É sempre igual, e nunca falan das mulleres. A nena esta ben dicindo que a historia é unha pirolada, vaia. Pero que houbo mulleres na historia non hai dúbida aínda que só fose pola cuestión biolóxica. Unhas mulleres, xa que logo. Houbo mulleres en Galiza antes de Rosalía e Ana Quiro? En Ourense, si. Sí. Na cidade de Ourense, diante do notario e as testemunhas pertinentes, o comerciante Juan Alfonso de Tenorio foi obrigado a confesar públicamente os malos tratos a súa muller, chamada Elvira Rodríguez. Este tal comerciante apuñalara a súa esposa Elvira, que en ferida, abandonou a súa casa e interpuxo denuncia contra o seu marido diante do xuiz rexedor da cidade de Ourense. Esta denuncia e o feito de que o xuiz a atender a cousa extraña encetaron o proceso xudicial contra o maltratador. Contra o presunto, perdón, maltratador. Juan Alfonso Tenorio foi finalmente condenado como culpable. Viuse obrigado a admitir a súa muller no fogar con xual e foi obrigado a prometer que nunca máis se ou mataría con espada, con puñal, nin con pau perigoso. Tivo que empeñar a súa persoa e os seus bens, pois reincidía. Debería pagar unha multa que sería destinada a... a Elvira. Mm... Non. As arcas persoais do bispo e as do xuiz partes iguais. Elvira volveu o fogar con xugal, onde xa cargará antes que a condena con súa de desempeñar as tarefas propias da súa condición de e aturar aquel animal. Non recibiu indemnización alguna ni na recibiría no caso de que volverse ser maltratada, polo que ao final a propia Elvira acabou condenada por unha sentenza que non editara ningún xuiz e que levaba séculos executándose e aínda está en vigor. Pois si, como poden imaginar, Elvira fixo esta denuncia no 3 de abril de 1465. Esta foi a primeira denuncia que se coñece por violencia de xénero, e non foi a derradeira, xa saben. Todo un comportamento civilizado, máis propio de hoxe en día que de tempos pretéritos. Elvira non procurou familiares, nin amigos que a protexeran nin a vingasen. Reclamou unha saída con xonte a dereito. Ah este non foi o primeiro suceso de violencia de xénero coñecido. E tamén, non foi o derradeiro. Xa sabes, ti pola tua conta, contrasta, atualiza, falar sen saber, e iso un xabarín no fai. Un xabarín consulta historia de Galicia.cal o que estamos vendo que estamos falando do que hoxe se coñece como un lobby o lobby galego na, na, na corte ¿no? tal, tal cal e o que digamos desecreditaría a idea de que eran apéndices ¿no? a idea tradicional de que eran apaéndices do apéndice dos homes ou a versión tradicionalista de que as muñespus eran eran nais nice, criadoras de fillo de fillos e fillas obedientes non que cruzamente o que que era algún partido político actual y, digamos volver a instaurar esa, esa visión da muller no? Miguel tú tamén sobre eso ten estudado un pouco o que era muller a figura da muller urbana non na, na compostela medieval que que destacarías dese de de papel na porque tamén claro estamos falando digamos de, das mulleres cortesas da, da, das mulleres na, na, na corte pero tamén hai claro as mulleres vial non as mulleres burguesas non Eu o que destacaría sobre todo sen prodigo no conxunto as mulleres están intéranse na sociedade e participan activamente nela. Podemos raquechar en casi todos os ámbitos. No rural van estar eh, sumamente presentes. a, a nosa tradición efectivamente, eu creo que a nosa tradición veno o demostrando eh, eh, no ámbito urbano, por suposto, están presentes e están presentes en moitos niveis, é certo que non, nos cargos eh, de poder dun concello, por exemplo aí están excluídas, pero creo que é interesante ver como a través das mulleres, precisamente isto que falábamos da conectividade no ámbito da, da, da, da monarquía da realeza, etcétera, tamén se ven nos ámbitos das oligarquías urbanas no que as mulleres eh, sirven de enlaces entre eses eh, membros de distintas familias, etcétera, entón imos pensar que esas mulleres non estaban o tanto de moitas informacións ou como en Pontevedra, que hai unha muller eh, por exemplo, que participa no nomeamento de, de cargos eh, que despois tiña que autorizar aquí o, o arzobispo de Santiago como señor de Pontevedra é dicir, Vemos estas mulleres como cabezas de familias, hai que pensar que moi, hai moitísima viuda, por exemplo que evidentemente xerza unha autoridade e un poder sumamente notable. Eh, Xoana de Castro vinculada aos Moscoso, da que falaba eh, o inicio, é un bo exemplo dela. Ela xunto seu fillo, Bernardo e eh, ans de, eh, de Moscoso son os que capitanean ese bando anti-arcebispal e pois hai que tener en conta que ese bando eh, que representa un pouco esa cidadanía eh, compostelá en contra do seu señor por a, en determinados abusos, etc que representa o outro bando e incluso vese eh, sitiado dentro da catedral é unha Catalina de Fonseca Anai de Fonseca, mentre o arcebispo estaba detido, que lá que está dentro da catedral xunto co seu outro fillo Luís de Acevedo liderando ese bando é dicir, vemos aí nun momento dado a mediados do, do século 15 que Compostela está con dous bandos, no que as mulleres colideran básicamente isto e está recoñecido explícitamente na documentación. Son figuras incluso con, con autoridade a un nivel un pouco inferior evidentemente as mulleres están polas rúas de Santiago en todo momento, que a veces isto é o que pensamos nin as aristócratas están nas súas torres nin as raíñas están solo nas súas cámaras, nin as burguesas están simplemente na, na, na parte de arriba, eh, estando abaixo os, os talleres, etc. As mulleres urbanas non están soamente arriba, nin as campesinhas están limpando eh, constantemente unhas casas que evidentemente eh, tampouco iban estar eh, sumamente lúcidas Eh, como para mostrar nun catálogo dos que nos gustaría ver actualmente. As mulleres están por esas rúas, van a fonte, dialogan entre elas, as mulleres eh, a veces pelexan, sobre todo temos eh, os protocolos eh, notariais que se conservan en Ourense, que son excepcionais dentro de Galicia, falennos da vida cotía, que nos permitiron descubrir, eh, editados oa parte deles por Anselmo López Carreira. Mulleres que pelexan polas rúas, que se lanza, que lanzan pedradas, que lle dicen que lle puxou as cornas o seu marido, eh, o que Poderíamos ter hoxe o que vemos na televisión o que hoxe un show na televisión Telecinco de xendía, non? Pois daquela era mirar na rúa e o millor tiñas este tipo de, de escenas. Mulleres que están eh, pois eso, desenvolvendo actividades profesionais. É verdade que aínda nos queda moito por averiguar pero imos vendo que hai mulleres que están eh, coaxudando nos talleres en eh, eh, veremos unha longa tradición nese sentido, porque as mulleres isto todo son empresas familiares, eu sempre digo a unidade básica social na idade media é esa familia no que todos os membros teñen que participar ata os nenos, pero bueno, como eh, cando era pequeno, pois pues, había que ir engazar a erba e xa participabas desde moi novo é dicir, toda a familia participa neste tipo de actividades, é verdade que hai algunhas, hai unha certa sexu, eh, sexuación do, do traballo, é verdade pero, pero en realidad sorprenderíanos, ou millor ver a gran cantidad de mulleres con empresas comerciais etcétera. Figuras como López Gómez de Marzoa, por exemplo que se considera fundador do estudio que despois deu lugar a Universidade de Santiago, a fundación dese estudio que se fixo en Sampaio de Antaltares, actualmente mosteiro feminino, que no, durante a Idade Media foi foi masculino, ata a creación en 1499 para xuntar a todas as armonixas de, de Galicia da Orde Ordevieita, eh, pois esa fundación foi conxunta, foron os dous conxuxes. Cando ela xa casou con outro marido, ela reclamaba que, evidentemente, parte do seu patrimonio que se invertira aí. É dicir, As mulleres están, iso, moi presentes, son tendeiras. Hai mulleres que, que desempeñan oficios e que a veces temos pequenas referencias. É verdad que na documentación non nos dice moito de como vivía esta, esta xente, pero si sí temos eses, eses nomes eh, propios. Mercedes eh, Vázquez Bertomeu sacaba algúns casos, Mari Carmen Pallares, etc. É dicir, seguimos relendo as fontes, van, van aparecendo. Eu creo que iso é fundamental, porque nos permite... Viizar unha sociedade medieval moito máis rica no que homes e mulleres están participando activamente en todo tipo de, de, de actividades. Digo que é curioso porque a visión sempre se traslada principalmente a través de literatura ou películas non da, da muller medieval ou é la brega, pois unha anónima, digamos ou está sempre ao lado do, do, dun home participando en alúha revolta, ou está ao lado do seu rei, pois cosendo, escoitando un trovador ou sendo a esposa fiel, non? É curioso cando é muitísimo máis amplo que podíamos Okay. Bueno, a vida mesma de hoxe en día, o papel dunha muller como hoxe en día. Pasque é es que certo que nos teñen traslado esa visión domesticada dun papel dunha muller cando cando está tersiversada por, por completo. Lembro, non sei sé si se algún, non sei sé si, si Miguel ou Tide Outil Diana tedes eh, documentado o caso dunha muller ludópata, non sei cal dos dous agora. Bueno, el... digamos ludópata, non na terminoloxía moderna, digamos, non, <risas> non no que era moi aficionada ao xogo. Vale. Yo... <risas> Aficionada apropiadamente falamos non, non sabemos o grado e é verdade que o marido parece que eh, a tiña, Fernando de Andrade, que a tiña bastante contenta e distraída, é verdade se lle gustaba a esta a muller a esta eh, Francisca de, de Zúñiga gustaba lle moito eh, xogar as cartas e eh, aparece documentada na, eh, na Coruña é unha historia tamén moi interesante porque, bueno, sobre esta muller moitos destes datos hai que destacar e eh, un insisto moito no tema da, das fontes porque temos que partir desas de fontes para ir recuperando e relaborar o discurso histórico revisando ben relendo as que xa coñecemos e investigando outras novas no marco dos, dos pleitos que tiña esta muller eh, era a herdeira de, de Monterrey e etc despois enfrontouse co seu fillo había acusacións aí por todas as bandas eh, no marco deste pleito comentanse detalles da súa vida cotiá que efectivamente esta muller movíase polo entorno da Coruña a veces ia un orto dicen nosos declarantes para xogar moito ca súas cartas invitaban un determinado señor E o seu marido pois, deixaba porque que a súa muller estuvera entretida con estas historias e se si lle gustaba xogar, pois ainda lle ofrecía máis xogos. Tamén nos relata que eu creo que é unha cousa fundamental, xa que falamos de proxección eh, cara ao exterior de que esta muller viaxaba, por exemplo, a Santiago etcétera, procedía dunha familia de, da zona de Monterrey, é dicir creo que tamén é interesante que destaquemos esta idea de que as mulleres, igual que as mulleres da realeza etcétera, viaxan moito, a veces porque van casar con eh, lonxe, básicamente, eh, pero moitas aristócratas viaxan Eh, por múltiples eh, motivos para ir a unha, a unha romería as propias cantigas, por exemplo, de amigo, non falan nos moitísimos desas saídas a romerías no que falan de entornos femininos van acompañadas das nais das amigas, das irmás é verdad que pois hai o Eh, a, a, o relato amoroso no que se lamentan por tal, eso é literatura pero hai que pensar que estas escenas que aparecen eh, de forma un pouco eh, difuminadas de esas saídas, pues a illa de San Simón falannos de desa mobilidade de que as mulleres eso, van a determinados lugares para, eh, para rezar, eh, as mulleres viaxan eso por múltiples motivos eh, que tamén hai que destacalo e eh, non somente religiosos, porque hai veces que tamén temos esta idea de, bueno, as mulleres é verdad que tiñan eh, E saídas, etcétera, pero solo para ir a misa, etcétera, etcétera. Isto non, non se corresponde coa, coa realidade. E vemos a, a cuestión do, do, do ocio, do ocio femenino, que tamén é algo moi interesante. A cuestión da cultura, a participación das mulleres galegas eh, no ámbito literario, calírica galego-portuguesa, que é un dos grandes legados que, que deixou eh, Galicia, por exemplo, estáse descubrindo non o papel autorial das mulleres, que eh, polo momento non hai ningún indicio que nos permita afirmálo, que a veces gostaríanos, ou é verdade que as cantigas de amigo dices, esa voz feminina, a toda agora, a autoría masculina, pero si sí se ten demostrado como mulleres aristócratas das familias dos do Traba, por exemplo, ou incluso unha infanta, como que sería a cabeza casi feminina do, de, na época de Afonso IX eh, ou VIII, dependendo de, de, de que numeración prefiramos seguir, pois aí Sancha, Infanta Dona Sancha, que xunto con Dona Dulce, foron raíñas casi dicir de Galicia de León durante unos días, creo que 67 se calculan algo así ata que chegan o, o acordo co, co seu irmán Fernando III. Claro, efectivamente, pois pues estas mullerenses nessa corte hai unha cantiga que fala da cas da infanta. E párceme fundamental destacar que está mencionada na lírica galego-portuguesa a cas da infanta, polo tanto, a casa da infanta, a figura que se referencia é feminina, pero tamén a cas doña maior que era a muller eh, dun Dostraba, maior Afonso de Meneses, que sería a principal corte literaria eh, de Galicia, e aí temos esa nomeada pola muller, ou caso Casdona Constanza, é unha Constanza Martins que está casada cun eh, Rodeiro, cun da liñaxe Rodeiro, e que vemos que Esas casas nobiliarias nas que timo un gran protagonismo lírica galego-portuguesa son mencionadas pola muller, pola cabeza, porque igual que Diana fala desa bicefalia un pouco da monarquía entre rei e raíña, hai que pensar tamén esas mulleres da, da aristocracia, da nobreza, no que a casa nobre ten aí un, un, un aristócrata e unha aristócrata exercendo papeles complementarios. Eu creo que isto tamén é fundamental. É que estamos falando, claro, era un, o papel un poquiño da, da muller como representante un pouco de, da nobreza, o representante das, da, da, da, da burguesía, a muller como incluso en personaxe influinte dunha, dunha, dun, dun reinado, pero e, xa, xa, xa comentar esos dous. Hai tamén mulleres que cambiaron un pouco a historia de Galicia en canto a que foron mulleres que revolucións non falamos de caso de Mari Castaña, non? como se enfrontou a todo un señor obispo como era o obispo de Lugo, ou falamos de Clara Sánchez que era muller de Afonso de Carballido, do, do un dos grandes líderes de mandiños de, de betanzos non? Eh, mayor de, de Ulloa efectivamente, non, que se di que foi por ela que, que comezou a Revoltas silmandiña, que hai esa, esa lenda, esa lenda, que pode ser certa ou non, non, da casa de, da casa dos Lemos, que se sentiu ofendida ou eh, comentabas nin ti tamén Miguel Teresa de Zúñiga, non, ou que que vemos tamén a figura de dunhas dunhas mulleres que provocaron conflitos eh, importantes na historia do país, non. Si sí, non deixades de seguir de importante, non, e de ser curioso cando a muller exerce o rol negativo da historia entón eh, ten toda a lóxica para nos non eh, a villana pode ser unha muller eh, e a instigadora e astuta e eh, a inteixencia negativa non? que podemos concederlles eh, entón non, non deixa de, de ter tamén esa curiosidade como tamén podemos marcar esa dicotomía entre o bo persoase masculino o mal persoase que feminino sempre eh, pero en calquera caso o mesmo que comentaba antes, Miguel, todo iso amosa que as mulleres están a participar eh, de absolutamente todo. ou sea, O mesmo podemos eh, incorporalas eh, na Rúa da Zabachería de Santiago, que podemos velas eh, instigando conspirando ou defendendo unha plaza forte ou entrando na, na mitificación eh, na lenda, como pode ser o caso de María Castaña, que non deixa de ser curioso non esa pervivencia Da, da expresión cotiá popular de una persoase pues, tan tan curiosa da que non temos eh, datos fehacientes verdadeiramente, de que contribúe precisamente a perderse a noite dos tempos, esos tempos de María Castaña e chegar a esa mímese ¿no? entre eh, entre a historia ou a lenda e o que non sabemos dela pero en calquera caso temos aí eses, eses recordos que son tan importantes para facer memoria, para construir esa, ese discurso literario eh, para formar parte da nosa propia identidade, en calquera caso sexa xa eh, galega ou teña que, que ver coa, bueno, con a idade media, non sei sé, no seu conxunto iso tamén é, é moi moi curioso e teríamos que aprecia máis no esas mulleres que están presentes en todo e que se podemos ver as, as villanas no ás veces estamos tamén acostumados últimamente a ver no cine é, esos esas revisiones do, dos malos ou de las malas tamén e iso tamén pode darnos pistas non a necesidade que temos de poñeer o foco sobre el en este caso, de estudalas a, a elas ver as súas motivacións eh, as súas inquedanzas, as súas preocupacións eh, darles humanidade porque os malos tamén eh, son humanos, no? ao fin e ao cabo e as malas tamén no? o son entón teríamos que eh, rescatálas un pouco precisamente dende xa perspectiva e eh, Bueno, eh, recuperar tamén esas irmmandiñas eh, que están a, a participar da historia o mesmo que nas eh, no movimiento comunero podemos ver despois o xa sea, que os, os conflictos sociais non son excluentes para, para as mulheres nem moito menos porque elas están a sufrir tamén as mesmas condicións eh, lamentables dende o campo dende as subidas dos gravámenes, dos impostos eh, que están a sufrir os seus homes eh, os seus fillos eh, así un larguísimo un larguísimo, etcétera. Sondaxes arqueolóxicas. O microespazo da historia de Galicia polo arqueólogo Xurxo Ayán. As mulleras galegas na idade media. María Castaña A historia A primeira referencia publicada da que se ten constancia sobre María Castaña a día de hoxe, debe ser aprumado Padre Risco, continuador daquela monumental España Sagrada, teatro geográfico histórico de la Iglesia de España iniciada en 1747 polo Padre Flórez. Este documento efectivamente existe e foi publicado enteiro por vez primeira, casi 100 anos despois. Oxen día contamos con transcrición máis recente da manda profesora Marés José Portela. O texto remítenos a revolta popular de 1386 dos habitantes de Lugo contra o señor feudal o bispo daquela Pedro López de Aguiar. Nos disturbios é asasinado o mordomo Francisco Fernández. María Castaña, muller de Martincego e os seus fillos, Gonçalvo e Alfonso, Responsabilizanse do crime deste cobrador de impostos e para compensar a igrexa acordan a doazón de todas as terras e bens inmobles que posúen no coto de San Pedro de Cireixa. O asasinato do mordomo produciuse xa que logo en Cireixa onde residían María Castaña e os seus fillos. Os tres acadan o perdón eclesiástico xurando lealdade e basalaxe publicamente diante dos seus veciños e mediante unha doazón económica de terras Emil maravedís. O historiador Carlos Barros, máximo especialista na violencia medieval en Galicia, considera que estamos diante dunha familia labrega acomodada. A tradición oral. Dona Josefina Proll impartía en clase o discurso histórico asumido polo Movimiento na Escola Nacional de Cereixa nos anos 50. De acordo con este discurso, a unión de celtas e íberos alicerzou a esencia da raza hispánica na loita contra Roma. Ao falar dos celtíberos, non se mencionaba para nada os castros galaicos. Do mesmo xeito, o relato oficial sobre a Idade Media facía finca pena reconquista e no espírito dominador de Castela culminado co católicos. Se o idioma galego estaba prohibido dentro da aula, como si a sentir unha súa verba sobre o reino medieval de Galicia. A miña mai, nessa escola de Cireixa, nunca sentiu do bico de Dona Fina unha verba sobre María Castaña. Pero si o sentiu na casa de boca de seus pais e de seus avós, porque na parroquia de Cireixa si sí, se preservou no imaginario colectivo a figura desta muller. Eu mesmo podo dar fedisto. O meu abo Jesús sabía de sempre que María Castaña nacera en Cireixa, mas tamén duvidaba sobre o lugar do berce daquela señora. O mito. O federalismo republicano e o regionalismo máis avanzado, besteiro Torres, Emilio Álvarez, Aureliano Pereira, definiron a tradición culta de María Castaña esa figura de heroína popular anticlerical. De aí, pasou ao nacionalismo galego de preguerra, pero con matices. A vertente tradicionalista católica do partido galeguista e dos seminarios estus gálegos non adoitaban pregar estes mitos, evidentemente. Xentes como os Fidalgos Cubillas, Otero ou Risco nunca ian reivindicar unha muller, e menos unha muller vencellada a loita contra a igrexa. En todo caso, sí si que foi esgrimida polos galeguistas republicanos de Esquerdas. Así pois, e ti dan conta polo deputado republicano no exilio, Emilio González Pérez, quen presta especial atención ás loitas dos prelados fronteos burgueses na Galicia Baixo Medieval, e cita expresamente a María Castaña. A transición democrática e o inicio da autonomía resitúa de novo esta figura. O Centro Dramático Galego publica en 1984 a obra de teatro de Emilio Álvarez e dúas asociacións culturais de base collen o seu nome prestado, unha na capital da provincia e outra en Cireixa. As dúas aínda perviven na actualidade. Neses tempos de ansellos e soños, María Castaña comenzaba a converterse en referente identitario, xa non só por eruditos e intelectuais, senón tamén polas propias comunidades locais. A parte desta apropiación colectiva, a segunda utilización deste personaxe é a política. A chegada ao Poder Autonómico por vez primeira do nacionalismo galego da esquerda en 2005, tivo como consecuencia a priorización da recuperación da memoria histórica. De feito, o ano 2006 foi adicado de xeito oficial á memoria, Na pobra de Brollón, onde se ubica a freguesía de Cireixa, o berce natal de Mare Castaña, estableceuse naquela altura unha liña continuista na historia da resistencia galega na que tiñan cabida, sen solución de continuidade, a propia Mare Castaña, os guímaros, unha sorte de irmandiños locais, e ate os guerrilleiros antifranquistas. O terceiro uso da figura de Mare Castaña vendado polo novo feminismo nestes comezos do século XXI, O desenvolvemento de políticas de igualdade por parte dos sucesivos gobernos autonómicos incentivou a investigación histórica e a recuperación de mulleres esquecidas na historia de Galicia. En 2014, a obra de Teatro María Castaña percorreu toda Galicia cun considerable éxito de público. Por que? Porque Manol Allán soubo actualizar o personaxe o mito ao actual contexto de crise económica, de retallada de direitos e liberdades, de opresión económica a xente do común por parte dos poderosos. Se a crise do século XIV deu lugar a revoltas populares en toda a Europa, a crise iniciada en 2008 desencadeou tamén novas formas de facer política e diferentes movimentos sociais. Se a xente da pobra do brollón volta os seus ollos cara a María Castaña do século XIV e cara aos guímaros do século XV, será porque se identifican neles nuns intres nos que os poderes alóctonos ameazan con desestruturar e finiquitar para sempre o mundo rural. Xente que se resiste a desaparecer, revive tradicións e procura modelos cercanos no pasado. Ese é o poder da historia, pero tamén do mito. Por iso, María Castaña está máis viva que nunca neste curruncho da terra de Lemos. Ben, e, e, curiosamente, tamén está un papel descoñecido da muller, incluso, mesmo do home tamén, é dicir, que, porque é unha edade moi oscura, moi escura da historia de Galicia, da historia creo que de, en, en xeral al da Bell Europa me non é tan que que o mellor non é tan escura e máis é curioso porque se están agora descubrindo un montón de cosas gras a arqueoloxía porque fontes documentais hai moi pocas hainas pero pero hai que buscalas hai moitas hai moi en realidad e eh, sorprendiríamonos de, de todas as que hai eu sí. sempre digo que pasa é que están un pouco es eh, eh, efectivamente probablemente é que o que non interesaba agora estudiarlas non pero digo desa de parte da de historia que a historia a alta é de menos media, que para mí é apaixonante é decir, sempre estás coa edade media que, que sempre, cando falas de da media, te venen 12, século 12 13, 14, 15, que pasou antes ¿no? desde a caída do Imperio Romano ata, ata esos séculos, ¿no? que casi má, son máis séculos que eses, ¿no? que é unha historia para min apaixonante pero moi moi descoñecido, bueno, moi descoñecido porque non se estuda particularmente, penso eu, non, pero si sí, hai, hai figuras femininer nesa, eh, nesa época que si sí saltaron un poquiño ás páxinas da historiografía, non? Estou falando por exemplo de Aldara de, de Celanova, Cela eh, e Iriz, non, que era unha muller moi poderosa do no século IX e eh, controlaba ela eh, principal e a súa familia parte de boa parte de, de Galicia non da, do, do Oriente Galego a na e do famoso San Rosendo non. Uh -huh. E, efectivamente, os que son de Celanova e os que non son de Celanova son de Ourense aquí como Miguel, saberán <risos> perfectamente que San Rosendo. ¿no? Por certo, ten unha fundación San Rosendo, <risos> non vamos a falar agora dela. Ou a propia Reina Lupa, a mítica Reina Lupa, non que si sí, se, se nos perde entre o que sería final da, da, da época romana ou conquista romana da Galéquia coa inicio da Idade Media Galega, non? reinña lupa loba non asociada xa a unha loba non o cual tamén nos, nos dá moito que pensar pero si sí, está esa mítica rainña non que asocia os pico sacro todo o que ten asociado está Bueno falades agora que non é tan escura a ver aquí entón vamos a clarizar un poquiño desa época bueno, en realidad acabas de mencionar dúas figuras moi interesantes moi distintas entre elas porque claro eh, a rainña lupa poisis pues, evidentemente xa nos leva bueno a, a algo tan fundamental como ese eh, inventio da, da, da tumba do, do apóstolo Bueno a, a, o precedente, a chegada eh, do, do corpo de Santiago, que se move máis no lendario, é verdade que aí si fallan as fontes documentais estrictamente é verdade, aí temos un gran problema pero contrasta co caso de Ilduara que por exemplo, gracias ao, ao tombo de, de Celanova e non exclusivamente pero temos unha muller ben documentada do século X, no que serviu para que a través do, do traballo de Mari Carmen Pallares se reivindicase a un nivel moi amplo, non só en, en Galicia, senón global, de como as mulleres altomedievais tiveron un protagonismo eh, fundamental. É certo que, eh, como eu sempre digo, en Duara hai varios elementos que confluen. Un deles que xerce un, un poder, sobre todo a viu, eh, durante a viú de edad, que é fundamental, e que ser viúvas Claro, cando eras ricas e tiñas todas as condicións materiais de algún modo garantidas, pois eh, dabaxe unha oportunidade de un protagonismo sumamente notable. Sobre todo cando tiñas fillos pequenos, porque evidentemente adoitan confiar os maridos, isto é unha cousa tamén moi habitual, adoitan deixar a titoría, a tutela, nas súas eh, viúvas. O cal quere dicir unha cousa. Primeiro, que hai confianza, que hai un acordo entre esa parella, e segundo, que confías en que a túa muller tenga capacidade de actuación suficiente como para que poidan exercer ben esa tutoría. Por lo tanto, as mulleres desde logo non están para atrás. E ademais Ildoara tamén vinculámonos unha altísima aristocracia vinculada incluso coa monarquía. Entón, é unha figura, nese sentido moi particular, pero que demostrou que a todos os niveles, é dicir, ten acceso a libros, porque están as doazóns. Por lo tanto, hai que falar do nivel cultural das mulleres. Nin todos os medievais eran analfabetos, nin todas as mulleres medievais eran analfabetas. Tamén escribían ou mandaban escribir, porque a veces non collera pluma por si sí mesmas, non quere dicir que non este alfabetizada, pero dictas, eh, realmente era moi cómodo. Hoxe utilizamos gravadoras, pois pensemos que daquela se si tiñas un escribán a, a man e non ibas votar man mandel. Eh eso, é unha muller que tamén no ámbito religioso eh, reivindicouse como cofundadora dun dos principais mosteiros de Galicia como como Cela Nova, decir, o seu papel foi clave, tamén na xestión eh, do patrimonio, un patrimonio que era riquísimo e disperso por toda Galicia, decir, eu creo que unha das figuras que ben documentada, evidencia sobre todo eso a necesidade de romper con ese paradigma de que as mulleres non pintaron nada, as mulleres que están eh, sen documentar, eh, etcétera, etcétera. Eu creo que representan eso. Duas figuras moi distintas, moi interesantes, teñen monografías, etcétera, eu creo que son das máis estudadas e que deben servirnos eh, como chamada de atención para decir de ei, vexamos as mulleras do seu entorno, revisemos a nosa historia. O gran problema que creo que aínda persiste co tema das mulleres non é que tanto que xa un sigaben dun descoñecemento brutal porque hai moita xente que xa eh, estamos traballando e hai historiadoras que levan sobre todo décadas traballando historiadoras mulleres senón que non conseguimos trascender máis alá dos estudios particulares desa monografía que quem teña interés vai irela, pero cando trascende iso o manual xeral ou cando trascende os libros de secundaria que os que forman de algún modo imaginario colectivo eh, en da historia tal. Eh, para min estas son grandes preocupacións, é eh? eh, dicir de Ilduara Aldara de Celanova está presente nos libros por exemplo, de secundaria, nas grandes sínteses, etc. Eh, a Rainha lupa reflexionamos sobre ela ou Aindar lembraveu esta, esta mañá cando falamos do codice calixtino, por exemplo, falamos moito de Aimerico Picó, que aparece bueno, como que donou o codice calixtino. Se lemos ben esa pasaxe, unha falsa carta de Calixto II, veremos que se dice que xunto a él estaba soci, a súa socia xocia Gerberga eh, de, de Flandes. Esta, esta muller, que sabemos dela? Prácticamente nada, mentre que em Mérico dicimos que hasta que é coautor da guía de peregrinos sen ter eh, evidencias. Entonces, xa, a modo de anécdota particular, direi que nun traballo que acabo de entregar, un dos avaliadores dicía otórgaselle demasiado protagonismo a Herberga Gerberga como en realidade realidad dedicolle un parágrafo simplemente que hai que reflexionar sobre esta figura volvemos bueno. ao comezo non? porque dicemos que detrás dun gran home hai sempre unha mellor muller non? efectivamente o mellor que é esta home é detrás da muller non? e agora pasamos tamén a, a outro tema que, que xa comentamos aquí que que é o poder das mulleres tamén a, na igrexa porque é curioso pero hubo un poder impresionante da, do que eran as, as abadesas Das abades, non? o poder eclesiástico feminino, non? E de que como había familias que controlaban absolutamente eh, numerosos mosteiros e, e, e se enfrontaban ao obispados, non? E falabas de, do mosteiro de Pantón en Tribes con un exército propio que tiñan tamén. Aí xa tiro directamente sí. para a zona, eu que son das terras de Tribes. Pois, pues, eh, tú ben saber aso. Eh, eh. Efe, efectivamente eh, Xusto onde aparece documentado por primeira vez, aproveito aquí para dicila, a miña aldea, Guístolas, eh, nun documento De, so, de Sobrado. Moi sonoro que a ver se si os filólogos escoitan isto e eh, me dicen a etimología da, da, da miña aldea. no eh, máis Mais alá destas de de bromas, por exemplo, as, as, as religiosas de Sobrado de Triber representan, eu creo que moi ben isto, o poder, o poder territorial, como unha institución, son mulleres que lideran e ter unha empresa, encabezan unha auténtica empresa de xestión patrimonial, basicamente. E como estas mulleres construen relacións sumamente fluidas con xentes do entorno, cos seus foreiros, con parentes, porque a veces, por exemplo, hai unha das abadesas de Tribes que chega a un acordo cun parente é interesante porque eh, toma o como encomendeiro do mosteiro, vai xercer un protagonismo e dícese que co acordo de todo o convento, salvo Porque monxas, cousa que tamén uh -huh. vemos as disensións internas nas comunidades, porque non todo eran eh, levarse ben a sororidade, sí que se documenta na idade media, sí. pero tamén hai a discrepancia. Eh, que, que a discrepancia. Que tamén é bo sentir, claro. Efectivamente, porque o que vemos é eh, mulleres sí, sí. con comportamentos sumamente plurais, con a que... voz propia, con un pensamento propio, eso todo é persoa, xa ao fin e ao cabo que parece que ás veces tentamos tratar ás mulleres como se si fóran unha estranxeza en si sí mesmas, eh, non? é verdaderamente oh. eh, un ente que é capaz de pensar e capa de, bueno, de, de reflexionar por si sí, por si sí mesma, o, que iso o é importante. que se enfrontan a outras eclesiasticas, recuperando o, a obra de de Carme Varela, non, as desterradas, non, como ese mosteiro de Dalveos encrecente se, se enfronta pois pues, a casa principal que querem levar para Valladolid, ¿no? decir, uh -huh. eh, que tamén vemos que que hai hai unha reivindicación uh -huh. feminina e probe de decir, a resistencia, resistencia non? Eso é fundamental. Xusto falábamos desas mulleres un pouco con poder eh, e acabou de, pois, eh, por exemplo, en San Xoan da Cova a última das abadesas antes de, de ser, eh, bueno, obrigadas a vir para, para Santiago de Compostela para Antaltares, de onde algúnas escaparon por exemplo, etc. Aí eh, os reformadores, por exemplo, cando chegaron a San Xoan da Cova, tiñan lle medo a abadesa que unha xoana de lemos porque dicen que temían O seu tío que, que porque eran o sulloa, a súa nai eh, directamente era era unha unha unha sulloa, maior diulloa precisamente da que falávamos eh, antes. Pois eh, claro, a súa a súa filla estaba encabezando esa institución porque claro, moitas veces, pois é era un, un bo futuro para moitas destas fillas. Que a veces tamén pensamos en esto de asociacións das mulleres na idade media son o matrimonio, ou ingresar nun convento, como que están sometidas, etc. Bueno, hai documentación, incluso algún testamento, etc., no que di que deixo a a filha determinado diñeiro porque dice que quere entrar en relixión o que demostra tamén que se tiña en conta a opinión das mulleres que a manifestaban, etc. Outras foron obrigadas. Beatriz de Castro que chegou a ser condesa eh, señora de Lemos, no, o condado autorgouse despois hereditario, señora de Lemos pois ela eh, de nena foi ingresada nun, nun mosteiro neste caso eh, eh, fora de Galicia e de ali con unhas parentas que estaban dentro, escapou e foi finalmente a que herdou gran parte do señorío tras a caída en desgracia na corte de, de don Fadrique. Entonces creo que tamén é importante ver eh, como en torno a eses eh, mosteiros hai a capacidade de resistencia, de xercer o poder, unha diversidade eh, moi importante de, de, de facer actuacións do, do máis diversa e tamén mulleres que eh, a veces saían de forma moi habitual dos mosteiros, iban a celebracións entre as acusacións dos reformadores, quando eliminaron todos estes pequenos mosteiros galegos, pois dicíase de algunha delas de iba de bautizos, non puñao hábitos e non que iba vestida de cores como amarelo, dicir, este tipo de escándalos. E pois hai dispensas incluso, eh, por defecto natalicio, de algús que queren ingresar en relixión que se declaran como fillos de monxas e de cregos, etc. O que demostra tamén actividade relacional máis aladas das normas que se esperaban dunha, dunha religiosa entón, eu creo que o que temos que incidir e o que se está manifestando é que desde eses niveis da corte, da realeza a aristocracia, a burguesía as tendeiras, as señoras eh, labregas que participan no día a día etcétera, é unha gran pluralidade Unha gran diversidade e, sobre todo, esa plena integración das mulleres e que a sociedade medieval é consciente que as mulleres teñen un peso fundamental e recoñecen yo. Recoñecen yo máis na súa época, pero eso eu sempre digo, hai que ir directamente ás fontes do que a historiografía que se construiu. E agora estamos nesa fase de revisar a historiografía para recuperar o que nos din as fontes, claro, porque nos temos moitos prexuízios cada cara o pasado, e máis cara o pasado medieval temos esa, eh, esa imposibilidade, impossibilidade ás veces de creer o que o que estás a ler na, na documentación de non pode ser isto de que unha muller eh, sexa a señora verdadeiramente do seu mosteiro, de que leven unha mitra nun momento determinado, de que parezan case homes, eh, como están, como están vestidas, unos milagres de, de San Rosendo que aparece en casos como da Infanta Urraca, que aparece ela como facendo os oficios eh, sacerdotais litúrgicos eh, no, nos oficios de Nadal e é, é imposible, pois verdadeiramente tampouco é, eh, porque está nun momento tamén de definición porque elas teñen unha autoridade eh, fundamental que máis alo dos preceptos eclesiásticos de que elas estean fora do sacerdocio iso non quere dicir que elas non poidan marcar a, a distancia Eh, amosarse como as señoras como as principais e todo iso eh, lévanos a, a, a ver esa pluralidade que, que existe dentro dessa non tan escura idade media efectivamente non tan escura esperemos que menos escura Eh, a partir de agora eh, nos, eh, nos anos vinderos, gracias sobre todo a, a labor con, de, de xente como a vos, de Diana eh, Miguel, moitísimas gracias por compartir este espazo con nós con, con Historia de Galicia foi a verdade unha viaxe fascinante por unha parte da Historia de, de Galicia que como comezábamos, non? É dicir, eh, detrás dun home non hai unha gran muller, senón que detrás dunha gran muller hai un home non? Porque parte da historia deste país probablemente este está feita por mulleres o que pasa que non, non se sabe ou non se quere saber. Non? Eh, agradecemos muitísimo a vosa participación e o resto de ouvintes que estades aí escoitándonos pois, eh, a través de, do podcast ou a través de, de Radio Estrada, eh, Radio Tui, Radio Fusión, Radio Teo e eh, Radio Roncudo. E tamén gracias a partir de pazón de medios de comunicación como Galicia Confidencial, Xornal de Lemos, Xornal da Mariña, Lugo Xornal, eh, que pasan na costa ou Xornal de Vigo, Graciñas, eh, seguimos aquí, eh, moitas gracias tamén o arquitecto técnico de todo este programa, Jorge Lama, eh, seguimos navegando pola historia do país.